Bona tarda a tothom i benvinguts en aquest acte organitzat conjuntament pels amics dels Museus de l'I i al per per Festival del Circ de Figueres. El Festival del Circ, que converteix aquest festival durant uns dies en Figueres amb la capital, podríem mundial del circ, durant aquells dies, és un festival aquest que amb les poques edicions que té ja anem ara per la tercera però ha demostrat d'una manera molt veloç que des de que va agafar arrencada la primera edició ha anat agafant cada vegada més, més importància més ressò i a la vegada doncs, això ha fet que aquest festival projecti també arreu la ciutat de, de Figueres. De fet si es pot produir aquest fenomen aquí a Figueres de tenir un festival d'aquestes característiques és sens dubte, o això no hi ha cap dubte, gràcies a la gran labor, a la ingent labor del seu director, Genís Matabosc, que ho va tirar endavant i ens ha situat al capdavant de, del món del circ. De Figueres podríem dir doncs, que és conegut per al Museu Dalí, per Dalí, també pel, pel circ, i per tant, eh, aprofitant la vinantesa de què aquí hi ha el festival d'aquest port de terme aquí hem volgut doncs, eh, no perdre l'oportunitat de donar a conèixer durant la celebració d'aquesta edició de la relació que al llarg de la seva vida ha tingut el figuerenc més universal amb el món del circ Una relació que en el cas de Dalí s'inicia des de ben petit, de ben jovenet Dalí vivia en un pis a la plaça de la Palmera i allà en aquella època és allà on es feien les fires de Figueres és allà on es muntaven les carpes del circ i les atraccions de segur podríem arribar a imaginar que Dalí era un, un espectador privilegiat de tot el que passava a les fires des de casa seu, des de casa estan Bé, de la relació entre Dalí i el circ ja hi haurien molts elements tant a la seva vida com a la seva obra, suposo, ho hem de creure, que li va interessar tant l'estètica del circ com el concepte del circ d'espectacle global, com també tots els animals del circ, que és un altre element prou important. Però bé, de qui millor ens parlarà d'aquesta relació de l'Illà i el circ, que sens dubte serà Josep Pleyà, que, com tots sabeu, Josep Pleyà és un reconegut periodista i un gran expert de Dalí, però Josep Plaia té un altre avantatge, i és la de ser empordanès. De viores de Dalí en trobaríem molts, moltíssims, però cap com Josep Plaia ens permet conèixer un Dalí a partir dels seus orígens i els lligams amb el territori. Per tant, Plaia és un gran coneixedor de l'entorn empordanès i també de la seva geografia humana i tan voldria posar uns exemples del, de les darreres activitats que s'ha dut a Derma per exemple, eh, hi ha unes visites que van poder gaudir unes visites que van fer en els centres escolars de Figueres en què hi va, hi va assistir Dalí fa uns mesos, fa més temps molts de vosaltres recordareu aquella visita que varen poder fer en el pis de la família Dalí, a la plaça de la Palmera, precisament. Doncs bé, aquestes són unes visites en petit format que, de fet, van tenir el privilegi d'assistir-hi els que som, per deneixem-ne, els amics dels museus Dalí. De a part d'aquestes visites, també voldria destacar, de Josep Leial, la multitud de llibres en què ha col·laborat, que ha escrit sobre la figura de Dalí, i els articles, també molts articles de premsa, en què a molts d'ells ens ha desvetllat, ens ha destapat aspectes potser poc coneguts o per molta gent ignorats de Salvador Dalí. En recordo ara mateix dos. Un del més de, darrer, eh, que seria aquell que, que parlava de la Torre Saquejada, que molts de vosaltres van llegir a la Vanguardia, en què, d'alguna manera, Josep Laiar va posar en el mapa de la biografia de Dalí un lloc d'aquí ben a prop de Figueres, com és el Molí de la Torre. I com que us hem nominat la geografia humana de l'Empordà, doncs també hi ha un altre article prou curiós i interessant que és aquell que parlava de la, la, es titulava La misteriosa Ramoneta Montsalvatge aquest va aparèixer ja fa més temps però era molt interessant, és molt interessant sobre la història d'un quadre que el trobareu per algunes sales d'aquí al museu perquè a prop deu estar, doncs aquest personatge figuerenc, curiós, que era la Ramoneta Montsalvatge, molt vinculat a la a la joventut de Dalí. Bé, però pel que fa a, la, a el que ens ha portat avui aquí, a la conferència d'avui, Dalí i el circ, eh, després parlarà Josep, Josep Lallà, que segur que, ens, que amb les seves explicacions ens captiva tots i ens fa partícips del, del seu relat, però seguidament passaré la paraula a Genís Matabosc, el director del, del projecte del circ, del Festival d'Arts Circa Figueres. Moltes Gràcies. Hola, bon vespre i sobretot moltíssimes gràcies d'haver doncs, atès eh, la nostra invitació que fèiem conjuntament amb els amics del Museu Dalí de en aquest cas per convidar-vos doncs, en aquesta xerrada que doncs, aprofundirà sobre els vincles d'aquest geni Salvador Dalí amb aquest món de l'espectacle i el món del circ. Eh, només eh, agrair-vos que estigueu aquí. Realment és motiu quan us veig a tots vosaltres, perquè repassant fila a fila crec que no n'hi ha ni una de sola en què no hi hagi persones, que sigui perquè són voluntaris, sigui perquè es formen part d'entitats o d'empreses col·laboradores o de mecenes, doncs no tinguin una implicació directa amb el festival. La qual cosa, bueno, em fa donar que potser sí que és veritat allò que diuen que la cosa sí que està relant a Figueres. qual És, és realment d'agrair doncs, doncs per tots aquells que intentem tirar endavant amb la majoria de tots vosaltres aquest projecte. El, el Festival de Circa enguany Guany eh, ja estem amb la maquinària gairebé a punt, són sis carpes quan venia cap aquí estàvem acabant de muntar la sisena, o sí sigui que no va malament i si la tramuntana ens ho permet doncs eh, demà comencen els assajos, avui han arribat els primers artistes, les dues primeres atraccions i d'avui fins a diumenge seran 75 artistes mai vistos a Europa els que protagonitzaran el festival. La part del lló que és aquesta competició sota carpa, però volíem cada vegada més que la l'ona expansiva de la il·lusió i la màgia del circ no només es concentri a la carpa del recinte firal, sinó que envolti i tenyeixi tota la ciutat. Aquests dies, els que passegeu per Figueres, i veieu balcons de gent doncs, que diu que s'estima el festival i també hi veieu doncs, molts aparadors dedicats al món del circ. Però més enllà d'això, aquest any són fins a 20 activitats paral·leles les que us proposa el festival, totes elles gratuïtes. Algunes ja les hem viscut, algunes doncs a la seu dels Amics del Castell, a l'exposició de cartells de cinema d'en doncs Lluís, per viure una exposició a la Galeria Dolors Ventós. Encara en queden en les que us convidarem, sens dubte. Aquest dissabte a les 6 hi haurà una conferència i exposició a la Galeria del claustre, que es dirà Els tresors de Circus Arts Foundation i una activitat especial i també una mica vinculada a Dalí, que és aquest diumenge doncs, la primera atracció en arribar, que és la contorsionista Catalina Palma, actuarà en el pati d'armes del castell de Carmençó. El... Serà doncs, aquest un tret de sortida simbòlic en aquesta atalaia de l'Empordà. El... Ara que, mentre estava parlant, doncs, el representant dels amics, dels Museus de Dalí, a qui hem d'agrair realment moltíssim la coordinació d'aquest acte i de que avui doncs, puguem estar aquí, anava mirant-me aquest espai tan singular i m'adonava de dues coses. I és que avui, durant molts anys, sempre hem estat no, a la capital de Dalí i segur que quan anem a l'estranger, igual que els de Barcelona, doncs tothom els coneixen per allò del Camp Nou i el Barça, els de Figueres traiem pit orgullosos dient que som de la ciutat de Dalí. Des de fa uns anys Figueres també se la coneix per ser la capital del circ. I si feu la prova i pregunteu algú de les arts escèniques de Xile i Vietnam, doncs segur que situen dins l'estat espanyol la ciutat de Figueres doncs, pel seu festival de circ. Compartim força més coses a les que pensava, veia ja avui, perquè el circ el fem sota una cúpula i de fet on estem avui és sota l'altra cúpula de la ciutat. De fet, fins i tot i tenim coordinatge com també tenim en el Festival de Circ. Potser haurem de dir que Figueres no només és ciutat de museus, sinó que també és ciutat d'espectacle, i potser doncs avui doncs, veureu claríssim que el vincle d'aquesta primera, primera paraula d'on estem, que és teatre, abans que museu eh, lliga molt bé doncs, amb la idea del creador genial d'aquest espai. Quan el Festival de Circ, això és una cosa que no ho havia explicat fins ara, va néixer el mes d'octubre, de l'any 2010, el Festival de Circ de Figueres. Va néixer en el cap d'uns bojos somiatruites que volíem convertir la nostra ciutat en referent mundial del món del circ. I no va néixer a Figueres, va néixer a Wuhan, mentre hi estava de jurat el Festival Internacional de Circ. Wuhan és a Xina. I la primera cosa que es va crear del Festival de Circ fou un esborrany, un paper, del projecte de recrear la performance que vam tenir coneixement d'ella gràcies doncs, al llibre de la memòria gràfica de Figueres, de la Inès Pedrosa, en què Dalí agafava l'elefantor surus que li havia regalat la companyia Air India i el feia desfilar del castell de Sant Ferran doncs, eh, passant per aquí i fins i tot doncs, l'alimentava l'Hotel Durant, un dels patrocinadors del nostre festival. Encaixava tota la perfecció, semblava. Un festival de circ que naixia a Figueres, ciutat de Dalí, que el projectàvem en el castell i un elefant que arribava a la ciutat, com fa el circ, perquè l'alimentin algun dels nostres patrocinadors. O sigui, ens llegava a la perfecció. Mm? Llavors, d'aquest paper, d'aquest esborrany fet a Xina, avui és una realitat consolidada a les portes d'obrir aquesta tercera edició. De lo primeríssim que vàrem fer, quan varen veure un vincle tan fort, que es va reforçar quan un dia, fullejant els programes que tenim, Se'ns va caure una fotografia al terra que era del Salvador Dalí amb l'Emilien Bouglion. Era un programa del Circ Bouglion de França i entre aquesta foto l'experiència de Surus i el record d'una fotografia en un llibre d'infantesa, la biografia de l'empresari Arturo Castilla en què apareixia acompanyat de Salvador Dalí. Varen pensar que realment això podia ser un fil que poguéssim estirar i que la relació de Dalí i el circ podia ser realment molt interessant. Nosaltres no teníem, evidentment, les capacitats ni coneixement per estirar d'aquest fil, i buscant i preguntant, doncs vàrem raure en qui més podia fer bé aquesta tasca de recerca històrica que va ser en Josep Plaia. Aquí estem enormement agraïts, no només perquè acceptés l'oferiment de fer aquesta conferència, sinó que ja en el programa demà del primer festival de circ hi havia un article seu, va ser l'inici del que avui doncs, ens desvetllarà, en què eh, em sembla que era Dalí, el nen eh, que s'estimava al circ, que desvetllava ja aquesta gran passió per Dalí, que avui doncs ens deleitarà en Josep. Gràcies. Bé, bona nit. Uh, se, se sent bé? Sí? Això de portar-ho aquí penjat no saps, ma, no saps massa si fins a quin punt funciona. Bé, doncs com repetia, bona nit. Uh, gràcies a Pere Maset i Genís Matabosc per aquestes presentacions. Uh, com que és una hora que hem d'anar per feina, no m'entretindré tampoc amb gaires uh, pròlegs. Uh, com s'ha explicat aquí, fa tres anys quan es va fer el primer festival de circ Eh, ja em vaig preparar un petit article per, per, la, per de presentar aquesta relació entre el món del circ i el món de Salvador Dalí. Com que sempre que aprofundeixes amb alguna temàtica que li va interessar a Salvador sempre acabes trobant i descobrint eh, aquest gran treballador incansable que era aquest artista, avui crec que podem aportar algunes dades més d'aquesta relació eh, intensa i fructífera que es reflecteix tant en la biografia del propi Salvador Dalí i de la seva relació amb el món del circ com amb la seva pròpia eh, obra. Eh, S'ha esmentat aquí que probablement eh, un dels orígens, per dir d'aquest interès de Dalí pel món del circ eh, ve del fet que, ben a prop de casa seva, sabeu que Salvador Dalí va néixer eh, al carrer Monturiol, en el que sempre en diem la casa natal, allà hi va viure vuit anys i després es va traslladar a la seva família a la casa que fa cantonada Montoriol, Camanyo i Plaça Palmera, és a dir, en el que seria al fons d'aquesta imatge. Quan, aquesta imatge és quan encara no existia la casa on es va traslladar, dir, els Dalí es traslladen en aquesta casa que fa cantonada quan es construeix precisament allà al fons. Però aquesta imatge ens serveix per veure que era en aquest espai i en el que hi havia doncs, cap davant de l'escorxador, eh, on s'instal·laven doncs, els cavallitos, les parades, i per, que per tant Salvador Dalí, de ben petit, va poder veure de prop eh, a, a, a aquest, aquest món de, de, de les fires, dels espectacles i també del, del circ, que que per tant d'alguna manera després reflectiria amb la seva obra no? i això eh, és un fet circumstancial però que segurament ens ajuda a explicar com de ben petit doncs, ja té aquest, in... aquest interès per tot el que envolta aquest món de l'espectacle tant és així que per exemple si mirar, si observem Uh, el que podríem dir els primers dibuixos conservats de Salvador Dalí que són dibuixos fets sobre les pàgines dels, dels seus llibres de, de, de, quan anava a l'institut, sobre llibres de física de geometria, que s alguns s'han trobat, si han, si han vist que uh, Dalínen s'entretenia ja a dibuixar que, vol dir que segurament li, li interessava més altres coses que no el que estava als llibres, i d'aquests llibres que estan plens de, de petits dibuixos n'hi han alguns com aquests dos que, que hem posat aquí, que ja es veu doncs, algunes figures que doncs, ens recorden doncs, o alguns, alguns pallassos i que, i que per tant ens situen en aquest primer interès d'un jo, jove de que es reflectirà quan eh, realment ja es, es posa eh, a pintar i quan fa les, les seves primeres, primeres obres Aquest és precisament un dels primers olis bastant, bastant conegut eh, de l'íl pinta l'any 22 té tan sols eh, 18 anys i és una mica, eh, si recordeu la, aquella fotografia que hem vist, és mica aquest món de bigarrat, no? de, que, que s'ajunten doncs, la jantada de la gent que vota pel mig dels, dels cavallets, o, o gegants, o circ, que, se, que ell, diguem-ne clarament, em vol marcar aquí amb, amb aquesta imatge, i que és molt, diguem-ne, una mica aquest, aquest, aquest món que tant el fascinava de, la, de les fires de, de, de Figueres. S'ha trobat, no, no fa tants anys, un dietari del Salvador Dalí, jove, que segurament ell no va escriure amb intenció de publicar-ho, sinó amb intenció de, una intenció de, de recollir els seus comentaris. I precisament un fragment eh, corresponent a les fires de l'any 1920, quan Dalí estava, eh, complia just llavors 16 anys, i per tant ja veiem com un nen amb 16 anys ja veureu en llegiré un petit fragment, com no, no tan sol escrivia bé, sinó que eh, veiem aquesta eh, relació amb, amb, el seu, amb el seu entorn i, i eh, entendrem una mica no, aquesta visió sentimental que, que tindrà sempre allà de la seva vida al voltant de tot el que, de, del que seran les fires i els, i els espectacles. No? En aquest dietari de l'any 20 d'avui escriu, referent a les fires i les festes de Santa Creu, escriu el següent, diu «Aquest any han durat nou dies». Nou dies plens de joia i de grans emocions. Aquestes festes són estupendament alegres. Tot l'Empordà via a Figueres. Hi ha un gran comerç i grans mercats de bestiar, de fruites. És quelcom d'un sabor exquisidament helènic. En resum, he passat nou, nou dies deliciosos sentimentals. He caminat confós entre la multitud. He creuat els carrers, que eren riuades de pagesos. M'he aturat a sentir els xerratans, he anat amb les nenes quan el crepúscul era dolçament exquisit. Les convidava als cavallets, a xurros. Després a la rambla, quasi intransitable. I després va explicant i vam anar al cine, vaig anar als toros i després acaba aquest fragment dient He anat a molts puestos i m'he divertit. En un circ vaig somriure i en raonar breument amb una domadora de llagons. La vaig aplaudir molt. Ella somreia, em mirava. Ahir ni on me'n tornava al circ i em vaig trobar que ja havia marxat. Em vaig quedar uns moments plantat allà on havia estat. Vaig sentir una gran tristesa i una gran desil·lusió. Fixa-vos, no?, aquesta fascinació d'un nen ja amb els 16 anys que, com aquest text que és anterior, i uns anys després, d'alguna manera, reflecteix amb aquesta obra. Que en aquest text parlava d'aquesta fascinació per una domadora. Doncs bé Aquesta és una peça molt poc coneguda però que l'he volgut posar, només ha estat reproduïda per Robert de Charne en un llibre, potser de, de, de l'haví sempre descobrim coses, potser algú d'aquí algun dia apareixerà el propietari o algú que coneix més dades d'aquesta peça, perquè és una peça rara, és un gerro de vidre i de l'haví va, pin, va, va pintar sobre aquest eh, dibuix clarament alegòric doncs, a, a un domador i al Mondo Circ, més o menys també de l'any 22, d'aquesta mateixa època que hem vist aquesta autobra. Aquest, D'aquest aquest, període... D'un d'Undalí amb 17-18 anys trobem diver, diverses diverses obres al voltant també aquesta es titula, es titula escena de circ que eh, ens, ens indica no, eh, co, aquest, aquest interès renovat per anar trobant eh, altres facetes Aquí tot, eh, sabeu que de l'Undalí sempre s'ha destacat aquest paper de, de Boyer no, que, que, que tenia i aquí doncs, hi ha una mica no, com un nen, nen petit que sembla que, que espia no, eh, com s'estan canviant la, la, les persones que han d'intervenir a l'espectacle Aquí és una altra obra, també d'aquesta època, que es titula Saltimbanqui, perquè veieu la, aquesta universalitat del pintor. L'anterior obra, molt poc coneguda, es troba en una col·lecció privada a Grècia, a Atenes, i aquesta es troba al Museu d'Ali de, de, de Sant Petersburg, a, a, a Florida. Després d'aquesta de, primera època, la Dianou Mondo Circ va apareixent periòdicament no? també en, en, en l'obra de d'Ali, de vegades molt lligada a, a, a alguns d'aquestes que, que funcionava sempre molt per per temàtiques no? que, que en un determin, moment determinat l'obsessionaven i després al cap d'un temps hi, hi, hi tornava, de manera que sé que sempre tota, tota la seva obra està molt interrelacionada no? la figura de, de l'Arlequí eh, és present també en moltes obres d'aquest període i aquesta l'he volgut posar perquè és un, un decorat molt poc conegut, de fet no, no, només es coneix aquesta fotografia, és per una obra que es deia l'Arlequí, d'Adrià Adrià Wall, l'Arlequí o la família de Barlequí del qual se'n va fer una representació única a Barcelona i va consistir en una mena d'espectacle on l'Adrià Gual feia una conferència després havia lectures de poemes i després un moment determinat sortien tot un, un grup doncs, de d'actors, pallassos d'Arlequins, pujaven a l'escenari i baixava i estava, aquest taló de fons no es veia hi, un, hi un cortinatge, s'obria la cortina i apareixia aquest taló de Salvador Doí de que semblant que ell n'havia fet el dibuix original i que després algun, com sempre acostumava a fer, veure algun escenògraf que ho feia amb aquestes dimensions perquè això tenia unes dimensions ja ho podeu veure, no? grans de tot l'escenari. Però ja dic, aquesta és una, és una peça diguem, poc, diguem, poc coneguda a la imatge i la peça, diguem-ne, no, no, diguem, l'original de David no, no, no, no, no s'ha no conservat. Però sí que en tot cas ens serveix per mostrar aquest interès que David tenia i com també Eh, això el relaciona amb molts altres artistes en aquest moment, als any, anys 20 eh, el, el circ era una d'aquestes arts que en el món intel·lectual des, despertaven una, una gran curiositat i alguns dels, dels grans amics de David d'aquesta època com ara Sebastià Gasc o el mateix Federico García Lorca s'interessen també pel món del circ García Lorca aquest mateix any 27 per exemple té diversos dibuixos que García Lorca també dibuixava té diversos dibuixos sobre figures d'arlequins i de pallassos No, no ens podem entretenir totes les obres de David només ensenyaré algunes de les altres obres rellevants de David que tenen una, una relació especial aquest sabeu que és un quadre molt conegut amb aquest títol tan delinear no? somni causat pel vol d'una vella al voltant d'una magrana un segon abans de despertar-se és de l'any 44 i com podeu veure la, la, la figura com a mínim d'un dos tigres eh, és gairebé evident que la va treure, la va copiar com, com era habitual Vandalí que, que, que això ho feia molt sovint eh, de, en aquest cas d'un cartell d'aquest circ no? Això és, és molt habitual, que Dalí eh, s'inspirava i, i, i utilitzava materials i moltes vegades feia el, les, seves, les seves obres es feien a partir de fotografies. De vegades fins i tot, i es veu amb algunes imatges, com quan estava eh, pintant un oli enganxava una fotografia allà amb una xinxeta allà al costat i anava prenent model. Després, evidentment, tot es transformava i alguna vegada va sortir alguna crítica i dient, Dalí ha plagiat alguna obra, no? però podem veure evidentment era un plagi a consciència però després al final, el resultat final no tenia res a veure amb, amb, amb l'original no? He volgut també incloure aquí perquè és una, són unes peces poc conegudes el millor, segurament un homenatge que fa Dalí al circ és l'any 65 fa una sèrie de sis oigafors que va editar un editor, Jan, Jan Schneider, eh, una edició molt limitada, de 175 exemplars, i eren sis peces dedicades al, al món del circ. No? Totes eh, pròpies amb aquest, aquesta imaginació que sempre posava eh, de lí amb, amb, amb tot el, el que feia. No? Aquesta és una al el món dels elefants, aquesta és una amazona acròbata, no? que veiem aquí dalt del, del, del, del cavall, l'equilibrista de que clown o pallasso xinesos aquí tenen un unat com una d'espectacles, hi ha un, tot una un escenari. Un exercici de l'home de cavalls. Aquests són unes peces molt poc eh, conegudes perquè ja s'han fet una edició de 175 i així com hi ha vegades algunes edicions litrogràfiques que han estat, o, o sigui, perquè han estat falsificades o, o sigui, perquè se n'han fet alguna altra edició, aquesta és, és, una, una, és, és poc coneguda. No? Com també aquesta altra eh, barreja, dibuix, eh, aquarel·la, que és de l'any 76, per tant és un delí molt, molt tardà, no? és una imatge de, de aquest, que ell va titular Pallasso Tou, en quatre rostres, el quatre rostres ho diu perquè, i en la del rostre general que veiem, en els dos ulls i en el coll, d'alguna manera, ha dibuixat uns altres rostres, no? aquests deu pas d'imatges que sabeu que, que, hi era, que li agradava molt a Salvador David. I d'aquesta peça he recollit també recollir un comentari que ens sembla molt encertat del crític de Rafael Santos Torruella, que en fa aquesta lectura. diu L'aspecte burlesc del pallasso, que sembla que s'estigui rient tant dels altres com d'ell mateix, suggereix la possibilitat que sigui un autorretrat, diu encara que sigui simbòlicament. L'interès d'aquesta fígia, pot ser antipàtica d'entrada, és significativa de l'etapa final de Dalí. És a dir, d'aquí, d'alguna manera, Rafael Díaz està com a bucant aquest final, sabeu, difícil, de l'aïll, afectat doncs, per, per, per les malalties, afectat també per, per, per polèmiques al voltant de la seva obra. I com aquesta peça ha, en fa altres d'aquest mateix període, n'hi ha una altra que es titula eh, Autoretrat també, que és una mena de, de, de, com de figura que es barreja el rostre amb, el, amb, el, amb, el, amb la figura del gran masturbador, i en aquest cas, doncs, amb aquest figura de, del, del, del pallasso que, com després explicaré, és sempre una mica com, com la màscara que, que David uh, utilitza. No? Per tant, hem fet aquí un repàs no? de com allà de la seva obra, en opos dels anys, sempre apareixen doncs, figures relacionades amb el món de l'espectacle i el món del circ, i... Eh, tant això ja de dir, que més saltat tot el que podien ser les representacions d'animals perquè eh, sobretot, els, els girafes, els elefants, com ara veurem en algunes fotografies eh, eh, formaven part també d'aquest món que, que envoltava Dalí, de, de, de, de, de, de, tota de tota la seva mitologia. Ara com a complement, per dir-ho així, d'aquesta aquest, part més lligada a la seva obra he fet una, una selecció d'algunes imatges de, de, de, de, de, de, de, de la biografia dir, de David, en què mostren aquesta constant relació que va tenir amb el món de, de, del circ. I aquesta és una primera de l'any 59. Aquesta és, un, és una, una... La imatge correspon a un moment en què Dalí, que veieu aquí al mig de la imatge, està en, la, en el Palau de les Nacions de, de la Fira de París. Aquí diu amb el Rinocerón Josef, no es veu perquè ho tenien amagat darrere amb una gàbia en realitat David va venir en aquesta, aquesta, aquesta fida perquè era una, era una, una mena de fida que era benèfica que es feia a, a, a França Sabeu que a França sempre han estat amb, amb el tema dels anciens combatants eh, han sigut molt sensibles i cada any feien una, una, una mena de, de, de festival on recaptaven fons, en aquest cas per nens eh, que havien mort eh, no, durant, durant la guerra. I varen convidar, eh, Salvador Dalí, a, a, a, a participar i ens doncs, va dissenyar tota una mena d'espectacle. De, de, Existeix fins i tot un dibuix que Dalí havia fet en què la seva intenció és que mentre ell feia el seu discurs eh, hi havia d'haver al costat una, una grua gegant que tenia penjada una gàbia i dintre d'aquesta gàbia hi havia d'haver un rinocerón. Eh, els, els organitzadors eh, no, eh, no es van atrever a dir que no i a l'últim moment li van dir eh, li van dir que això era molt perillós i li van dir que, que, que no havien pogut trobar la grua especial i al final el rinoceron no va portar Uh, Emil uh, Bullione, que, que tenia el circ d'hivern de, de, de París, un circ molt conegut, i si sí, va aportar el seu rinocerone, però el Rino estava en un altre costat, i poc expliquen, uh, l'acte va ser un, un caos, com, com es trobava a passar a vegades amb aquests uh, shows, per, performances de Dalí, perquè hi havia molta gent, estava desbordat, sembla ser que el Chiron, en un moment determinat estava com nerviós davant, davant la gent, però, de i els organitzadors van aconseguir allò que volien que era que es convertís en, en un gran espectacle i en un gran ressò a la, a la premsa. Amb el mateix Emil Buglion he trobat aquesta, aquesta fotografia, l'he trobat a, precisament a, a, a internet, per això veieu encara aquí la, la, la senyal de de la web eh, és Dalí amb, amb, el, amb el guitarrista Manitas de Plata, que havia actuat diverses vegades també a, a casa seva a Port Lligat i que aquí varen coincidir a, més amb el dia, tot el circ, a, a París sembla per l'escenari que devia ser a, a l'Hotel Meruís on, on Dalí estava sempre allotjat quan era a París i aquí també és una d'aquestes vegades, això ja us deia com la, la, la presència constant d'animals, precisament sempre animals que, que, que, dels que apareixen en el circ, com han en diverses ocasions els, els va utilitzar per fer des de presentacions o per o, o fer, en aquest cas, l'any 58 a la van concedir una, una medalla, la medalla de la qualitat, perquè havia una, havia fet una, un llibre sobre el Quixot amb una edició de luxe i amb unes reproduccions i va mereixer que els editors li donessin el premi a la medalla de la qualitat i li va demanar que ho, que ho volien a rebre sota la Torre Eiffel el fons veu l'escalet de la Torre Eiffel, i va compareixer allà amb un elefant que, que no sabem exactament qui li va deixar però que molt probablement aquí sembla que hi ha un cuidador i que per tant segurament també és molt possible que fos, fos d'algun circ que, que li, li deixessin, no? Si sí, a París hem trobat i, i trobem diferents eh, moments en, relacionats amb el món del circ i, i encara en podríem dir eh, alguns altres, recordo que aquí per exemple he trobat però no en, en canvi no he localitzat cap fotografia un altre moment a l'any 69 en què un altre membre de la família Buglione, mà, mà, mà, mà, que, és la, que era la, la filla que encara actualment eh, ha aportat eh, i gestiona alguns, alguns, eh, alguns circs va muntar també un happening i en aquest cas eh, poc, poc he trobat, trobat l'explicació de la premsa però no cap fotografia i sembla que en aquest cas van, van portar un, un elefant que havia de travessar una zona on hi havia uns vessals de, de llet i era tot un altra d'aquests shows en els quals Dalí eh, tenia habituats ja als periodistes eh, parisencs. Tot això a vegades ens fa una certa gràcia no? o és això que alguna vegada ens ha fet fer aquests comentaris una mica potser com, com rient-nos de, de, de, de, de l'I. Jo us, us volia comentar que en, la, en aquesta en la recent exposició que es va fer l'any passat a París en el centre Pompidou, que va ser un rècord de visitants, més de 700.000 persones, en un dels apartats de, de l'exposició per primera vegada els comissaris d'aquesta exposició van fer una cosa que de alguna manera és insòlid. Es van recollir el que em van dir 80 performance de Dalí és a dir, allò que en el seu moment uns actes com aquests que hem vist imatges van ser presentats com uns simples allò, actuacions o un altre show més de Salvador Dalí al cap d'una sèrie d'anys, en aquests moments es reivindica com autèntiques performances de d'ahir, capaç no només de, de, de provocar el món de l'art, sinó de, de, de fer girar l'atenció després sobre la seva pròpia obra. No? I eh, és, és, molt inter... és molt interessant veure una exposició com es passant o imatges filmades o fotografies un per un d'aquests 80 eh, actes, alguns d'ells també eh, que havien tingut lloc a, a Figueres. No? També abans, bueno, és igual, tant d'abans, eh, això és a eh, 90.000, la següent. Aquí és l'any 68, l'any 68 es va fer un congrés internacional d'Amics del Circa a Barcelona i sobretot d'ahir eh, hi, hi va anar més més d'una vegada, aquí ho veiem... Eh, contemplant aquesta exposició de fotografies sobre el circ de, del seu amic, el fotògraf Pòstius, que després és precisament un fotògraf que va, fer divers, va té diverses imatges d'alí relacionades amb, amb artistes i amb, i amb espectacles del circ. Aquestes dues fotografies són precisament de, de postius i són d'aquest mateix any i d'aquest mateix eh, festival sobre, sobre el circ amb, un, amb una la, imatge està amb l'empresari Arturo Castilla, que era empresari de, de, de circ i en l'altra està amb l'altra Enzo Cardona que sembla que Dalí va, a veure, va voler anar a veure el seu espectacle i al darrere veieu a la gala també que no era una cosa, dient, un simulacre sinó que era el propi Dalí dient, es, es movia, anava a Barcelona per assistir a alguns d'aquests espectacles i aquí el podeu veure abans l'ha esmentat eh, en Genís Matabosc jo no, no ho sabia aquesta anècdota de que eh, aquesta imatge de Dalí amb aquest elefantet surus eh, va, és una de de les imatges que d'alguna manera estan en la gènesi d'aquest festival del Circa Figueres em sembla que aquí aquesta fotografia no, no hi podia faltar tot i que en aquest cas eh, tot aquest espectacle que d'aquí o muntar, aquell em va dir o, o pas d'Aníbal pels Pirineus, no? recordeu aquella llegenda de que Aníbal va travessar els Pirineus amb tot el seu exèrcit i amb els seus elefants que després sembla que historiadors no, no, no ho tenen tan clar que passés per aquí, però en qualsevol cas Dalí, eh, volent rememorar això, va aprofitar un moment en què la, una, la companyia aèria Air France, no, Air India, perdó, va voler fer una, una mena d'objecte de, de, de, de, de regal que era una mena de signe elefant que es transformava en signe elefant i va muntar tot un espectacle que era aquest petit elefant que el va, va, va pujar a tota la muntanyeta i va anar cap al Castell de Sant Ferran i que després, a més a més, Dalí s'hi va interessar perquè va, va, va, aquest elefant va, va anar al zoo de Barcelona i hi ha imatges també de Dalí visitant l'elefant al zoo de Barcelona i després va acabar aquest elefant al, al zoo de, de València. Aquesta és una foto també dins d'aquestes aquest. coses curioses de Dalí. De un moment determinat va fer una visita a Tarragona, eh, era en el bicentenari de la, de, la, de la ciutat i eh, havien eh, dissenyat tota un, tot una desfilada eh, en què estava previst que Dalí desfilés a dalt d'un elefant per, per Tarragona. Havia encarregat que els elefants els havia de portar a un, un circ, el circ Jean Richard, però sembla ser que hi va haver... No només ara hi ha problemes a vegades amb el tema dels animals i els permisos ja l'any 73 n'hi va haver un problema a la frontera i els, els elefants no van arribar i es va haver improvisar l'últim moment utilitzant una, unes, uns elefants carrosses que havien servit, es veu, pels reis a Tarragona i de l'Iva ja veieu aquí, va sortir pujat de l'elefant. Això va provocar que algú eh, no, no s'ho agafés el tot bé perquè li va semblar que allò era una mena de burla, però, en realitat, aquest no, inicialment eh, la cosa no no havia d'anar d'aquesta no aquest, manera. I aquí, jo, jo també lligant una mica amb el que ens explicava abans del Festival del Circ, aquesta és una, una, una, una actuació de, que David de de va demanar que li anessin a fer a la seva habitació a Hotel Ritz, a la seva habitació només tenia una casa, que era la casa de por lligat. Després la resta de l'any vivia als hotels, generalment a París, generalment a Nova York, i quan s'estava al a Barcelona uns dies s'instal·lava a Hotel Ritz i allà ons la seva suite es convertia doncs, en un lloc on doncs, a, vegades, a vegades pintava, a vegades passava gent a fer-hi demostracions, i Dalí va, va, va conèixer a través d'aquest de de, empresari del circ, l'Arturo Castilla, aquestes contorcionistes txeques, que les germanes Elber i li va demanar si podien anar a fer una demostració en la, en la seva habitació, que ella en volia prendre uns apunts un, un, i efectivament ho veiem allà al fons assentat no? I, pre, i prenent unes notes. Una d'aquestes eh, construccionistes, vam tenir el privilegi de tenir-la aquí a Figueres el, el primer any del, del festival, la Vera, Vera, Vera Xakova, eh, que... Bueno, ara ja doncs, té uns quants anys més que quan sortia en aquesta fotografia, però que se'n recordava perfectament i ens va explicar que no només hi van anar un dia, sinó que van anar més d'un dia a fer-li una, una demostració de, de, les, de, les seves, de les seves habilitats, com després Salvador Dóí de els va convidar a anar a Port Lligat i ella mateixa ens va ensenyar i portava una fotografia de Salvador que li havia dedicat, eh, que es titulava, que es deia Homaix a Vera. No? De manera que eh, era realment eh, un, un, un, un, un sentit de eh, reconeixement. No? Aquest reconeixement, aquesta relació mútua diguem, entre, entre Dalí i el món del circ, que podíem extendre ja dic, també a, a altres personatges, per exemple, no, no, no, no, trobat futur, no he trobat o no he sabut trobar i probablement algun dia potser sortirà, Eh, fotografies de la trobada del de, de, de domador Àngel Cristo amb Salvador Dalí però sabem que es van trobar, no només que es van trobar sinó que Dalí també ho eh, van a veure amb una actuació i després li va fer, li va fer una dedicatòria amb una fotografia que l'Àngel Cristo, doncs moltes vegades com havia fet declaracions de la premsa sempre se'n recordava de, de, de, de citar perquè el Dalí li va dir para no dedicatòria deia parar Nagel, li va canviar les lletres d'Àngel per Nagel, que sempre fèig aquests canvis, no? Per Nagel Cristo, digno domador de l'emperador Trajano. No, una cosa ben ben de línia, no? I ja dic, eh, aquesta relació mútua de, de de fascinació de Dalí pel circ i, i, i a la inversa, també es va donar amb un circ que del qual tot es na no de veu sentit per Lai, que més o més va estar vaies vegades a Figueres, que era el circ de joves xiquets, que era un circ creat per, per un capellà, pel Padre Silva, amb nens que havien tingut nens de famílies desestructurades que havien tingut problemes. Varen crear un circ que va funcionar durant, durant molts anys, que va venir a actuar diverses vegades a Figueres i que van, i que van actuar també per Salvador Dalí una, una vegada que varen estar a París, Dalí ho van a veure i després ells van fer també una breu visita a l'hotel Meris, on estava Dalí i sembla que també van fer una petita demostració a la seva pròpia habitació d'aquest record tant sentit va fer que quan l'any 89, eh, al setembre és dir, el mateix any que Salvador I havia mort, el círculo dels mutxatxos va venir a actuar eh, a Figueres i eh, s'havien d'actuar doncs, a la nit o, o al matí, varen fer una visita al teatre-museu, i és aquesta imatge que veieu, i aquí mateix, en aquesta sala on, on estem, varen aixecar una mena de piràmide d'Arlequins i, i el jove que estava a dalt Anava llançant roses sobre la, la, la cripta, que es troba també aquí a mig just a sota la cúpula, sobre la cripta de Salvador Daví. Hi ha també un, un detall que probablement pot ser poc conegut, que és que aquest circo de dos muchaxos es va instal·lar al cap de dos anys a, a Orense, a la província d'Oència, amb, amb, amb un poblet que es, de, que, que es deia ben posta i eh, com que allà era el seu, el seu el lloc on feien el seu entrenament varen saber que existia una cúpula com aquesta no només com aquesta sinó feta pel mateix arquitecte l'arquitecte Emilio Pérez Piñero, que era una cúpula que li havia encarregat el Cinesa, que era una, una empresa de, de, de cinema que, una empresa de cinema a l'aire lliure que durant uns anys va fer un experiment de, de portar cinema a l'aire lliure per diverses poblacions d'Espanya i va encarregar aquesta cúpula també de vidre eh, que és on diana, es feien aquestes representacions de cinema, era una cúpula que pel que diuen les dimensions era encara bastant més gran que, que aquesta perquè a més, a més diana acabava i diana, la gent estava a dintre de la, de la cúpula. I després d'un any o dos de, de funcionament amb l'experiència d'aquest cinema a lliure no va acabar de funcionar i va ser aquest ciclo dos muchachos va comprar aquesta, aquesta cúpula i la va instal·lar a, a Orense. Eh, precisament ara hi ha tot un... Uh, podeu, si, es, si es busca a través de, de, de Facebook i de dos webs, però hi ha tot un moviment per intentar recuperar aquesta cúpula perquè està abandonada uh, en aquest poble d'Oense, on, on, on, on es va instal·lar i és una cúpula realment com, com aquesta que ens trobem a, aquí a, a, al museu. I una altra imatge que, que, que també té m'hat que valia a pena recuperar aquesta és ben actual. Aquesta és una imatge d'aquest any. Uh, aquest grup uh, hi ha una companyia de fins i pasca que és una, un director, un coreògraf que ha fet tot, tot un espectacle que es titula La Veritat que es va estrenar l'any passat a, a Montreal a Canadà, que ha anat viatjant per tot Sud-amèrica i que ha estat també a Madrid i que cada està per a algun, a algun país europeu i aquest director uh, que, que, que també havia demostrat una, una admiració per Dalí que feia un espectacle que era una mena de barreja entre dansa, circ i, i, i, diferent, i diferents espectacles eh, va, es, va, va, es va assabentar, no, no sabem bé com anar, que s'havia recuperat aquest taló que correspon a l'obra Tristan Fu inspirada amb l'òpera Tristan Iola, que es havia estrenat l any, l any, els anys 40 a Nova York, es va fer aquest taló, una mica a l'estil com aquest que tenim també aquí al costat. Per tant, Dalí fa l'obra original en petit i després hi ha un escenògraf, un expert que ho fa amb dimensions molt gegants. Aquesta obra es va representar per l'última vegada l'any 44. L'obra havia desaparegut, sembla que va estar en alguns magatzems i no fa gaire ho va comprar una, una fundació que l'ha ofert a fins i pasca i s'ha utilitzat i s'està utilitzant des de, des de fa un any com a taló d'aquesta representació d'aquest espectacle no? i l'espectacle de totes les ciutats del món que, que es presenta doncs, es lliga com una mena també, de, en aquest cas al revés, d'homenatge del món de, del circ a, a Salvador i m'ha semblat doncs, que era també eh... Valia doncs, la, la, la pena portava aquí, sobretot perquè estem aquí en aquesta sala on tenim també aquest altre taló de fons del de, de, de, laberint, que en el seu dia doncs, va servir també com a taló altra obra i com Dalí, aquest, aquesta obra que a més a més eh, havia de, de, desaparegut i que ara s'ha recuperat i que serveix ja dic, doncs, de, un altre homenatge més eh, a, a, a, a Salvador Dalí i en aquest cas diguem, a la seva relació amb el món de l'espectacle. Si fet puc veure una mena de, de rapàs eh, ràpid, diem-ne, tant a l'aspecte més biogràfic d'Heudeí de relacionat amb aquesta fascinació pel món dels cir que li ve des de ben petit, com també a la seva eh, biografia. A la seva biografia i a la seva, i a la seva obra. Potser per acabar d'entendre no, aquesta fascinació que dius. Bueno, eh, Podem, podem dir, oh, és que Dalí tenia el, les fires, el cirque, de ben, de ben petit es feia al costat de cada seu i d'aquí li va venir aquest interès. Segurament, Diana, això és cert. Però aquesta continuïtat, Diana, amb aquest interès del món de, de, de Dalí pel món de l'espectacle, pel món del teatre, i abans ho dèiem, va voler que el seu museu fos teatre-museu, Segurament té relació amb alguns altres aspectes més personals, més, més, més biogràfics relacionats amb Salvador i, i d'alguna manera eh, volia gairebé acabar acabar cloent d'aquesta xerada sobre'lí i d'lí o circ. fos potser no tant recuperar el que ja sabem sinó atrevir-nos una mica explicar el per què d'aquesta fascinació. No? I Com que per què aquesta fascinació eh, arrenca, arrenca evidentment també, ja he vist, de quan aquest Dalí era nen petit, de com Dalí ja de ben petit té un interès per eh, la disfressa, per eh, vestir-se que gairebé de pallasso. Aquí he volgut recollir aquestes, aquestes imatges, no? i aquí evidentment no podem dir que fos Dalí qui es volgués disfressar aquí, segurament haurien de pensar la influència de la, de la seva mare, del seu, del seu entorn, no? Dalí vestit de, de, de, vestit com de nena, quan tenia dos anys, aquest Dalí vestit, eh, no sabem ben bé de què, amb cinc anys, aquest Dalí, va, Dalí vestit amb sis anys, potser doncs de, de general, no, no ho sé, una cosa. Recordeu que Dalí, en la seva vida secreta, fa aquella descripció que moltes vegades ha despissat la gent, que diu... Jo de petit volia ser cuinera i en moltes traduccions de llibres ja han, ja han posat cuiner i no, ell escriu cuinera. No? Després ell ho ha explicat, diu, jo, de, de, de petit he de sentir ella fascinació pel, pel món de la meva mare, de les meves cuineres, d'aquell món de, les, de, les cuina, de la cuina que era un lloc tancat per a mi com a nen. Fixeu-vos en aquest nen també que de petit hi ha, hi ha diverses fotografies d'ell que ho vesteixen també de nena. Després diu vaig voler, de petit jo vaig començar que volia ser cuinera, després vaig voler ser ja Napoleó. I potser aquí ja, ja veiem que es comença no, a, a, a, a voler ser disfressar d'alguna cosa eh, més important. Però ja, de petit segurament ja li encomanen aquest, aquest gust per la disfressa, que després continuarà ja de mica de, de més gran. Fixeu-vos aquí un Dalí ja jove. Eh, la primera imatge és un Dalí Podríem haver posat també una fotografia del d'avui que corria per les Rambles amb unes llargues patilles, amb un barret, amb uns cabells llargs, vestit a vegades amb una mena de, de, de, de, xale, de, de xaleco. Aquí és una fotografia també de quan va a estudiar a Madrid i com eh, els seus amics Buñuel i Lorca eh, feien un, havien creat una cosa que en deia l'Orde de Toledo i, i ja tenen diverses imatges en què se'ls veus també amb doncs, diferents disfresses. La do, no, perdó, l'anterior, que ho podia comentar. L'Odo Mitges, quan, quan feia el servei com a soldat aquí al Castell de Sant Ferran, podríem dir, no, aquí no, no anava disfressat, és perquè havia anat vestit de soldat però, en Salvador Salvadori, totes les seves imatges mai són perquè sí, és a dir, David, sempre que, que, que, que veu algun fotògraf que, que volia que li fes una fotografia sempre dubtava una certa pose no, no, no hi ha dubte no que qui sap que estan fent la, la fotografia que, que, que, que és una pose i que per tant Diana, ens, ens, ens, ens vol donar una determinada imatge no? i que Diana, això es repetirà allà de la seva vida perquè hi hauria infinitat d'exemples que, que podríem posar no? l'altre és Dalí vestit de Marista en aquest cas fent realment d'actor perquè va fer per uns breus segons, d'actor a la pel·lícula Ancient Andalú, juntament amb el seu amic Jaume Miravilles. Tots dos havien anat de petit en els maristes i es van voler doncs, disfressar i sortir eh, com a maristes. No? Aquestes són de, imatges d'altres moments de, de, de, de David. N'hi no? eh, ha una que és significativa, aquesta primera podríem dir David no va disfressat, però fa una altra cosa, és, és quan Dalí trenca eh, relació, a la relació amb el seu pare, el seu pare és quan l'expulsa de casa i quan a se'n va per lligat es, ra, es, es va tallar el cabell, es va agrapar el zero i es va fer aquesta fotografia amb, amb una garota eh, al, al cap no? tot una, una declaració de, de d'intencions i a més a més eh, es, es va voler fotografiar amb una fotografia que després ell mateix va fer un collage ajuntant-hi una foto de la gala al costat d'aquesta, que, que era una fotografia per, per marcar la distància no, amb la família i, i, i, el, i el, el canvi a la seva vida. I les altres són imatges que corresponen a, a, a diferents actuacions de Dalí. No? La, aquesta amb l'escafandra és una imatge molt coneguda quan l'any 38, a Londres, Dalí va amb una... Amb una presenta una exposició internacional sobre surrealisme i apareix disfressat amb aquest, amb aquest de, escafandre, que, que els, els, els, els bussos de una, a cada ques era molt habitual, que anaven en aquella època per anar a buscar corall, havien de baixar amb, amb tota aquesta indumentària, eh, i, bueno, i Dalí, que va coneixia bé, doncs, va, va aparèixer vestit d'aquesta manera. Aquí, a més més, hi ha l'anècdota aquella que, que, segons sembla, cap d'una estona, Dalí va començar a fer, a través d'aquesta i ella que tenia aquí davant va començar a fer senyals estranyes i tothom arribia pensant-se que, que, que formava part del seu show i resultava que no, que, que, que li faltava aire i s'estava afogant i al final van haver de córrer tots a, a desmuntar-li i, i, i, i treure-li. No? I aquí doncs, un d'altres vestit d'almirall, doncs, ell deia que tenia un vestit d'almirall i, i, i aquella última era una mena de vestit durat que va utilitzar eh, diverses vegades. Eh, unes vegades deia que era com astronauta perquè un moment de feina va inventar també un, un aparell que deia que, que era l'Ubosiped, que era una mena d'aparell rodó que es posava dintre i que deia que era una manera d'antecedent de, doncs de, de, del cotxe elèctric, no? que no gastava perquè com que rodava, podies, anar, si tu et movies per dintre, doncs no ens anava, anava, anava avançant, no? i ell s'hi va posar dis, disfressat d'aquesta manera. Altres, no? ja dic, podríem anar triant, no? aquí una casulla de capellà en el seu pati de pot lligat, aquí una altra que no sabem ben bé què és, aquí aquella última, doncs, clarament doncs, vestit doncs, de, de, de pallasso, una, una altra. Aquesta és una també molt curiosa i té una petita història. És a dir, als anys, a finals dels anys 60, el crític Alexandre Cirici Pellicer publica un article on qualifica a Salvador David de, de, de pallasso. Això li, li comenten aquest Salvador David, i la seva resposta aquell dia estava amb aquest fotògraf, el Pòstius, que era molt amic seu, i la seva resposta és li diuen al Pòstius doncs, saps què? Eh, ens farem una foto vestit de pallasso perquè, per reivindicar la condició de, de, del pallasso. No? I és més a més quan fa aquesta frase diu, li direm a Alexandre Sirici que és més difícil actuar com a pallasso durant 40 anys que fer de pintor. Aquí, evidentment, doncs, eh, Dalí continuava fent de Dalí. I llavors se'n van anar amb una eh, necessitaria teatral, una mena de... de... Ja dic de, de, de, que dic deia Denkes, Denkes era un home que treballava amb el món de, dels transformistes i amb el món de, de, de, de, del teatre, tenien tot, tot tipus de disfresses i d'avui va estar allà sembla tota una tarda, anant-se provant diversos eh, vestits, el fotògraf Pòstius li, li anava fent fotografies i n'hi ha altres, perquè és tota una, tot una sèrie bastant divertida en què ens doncs, veiem això, inclús ni hi ha unes que es veu tota una sèrie de, de modistes que estan treballant allà, que estan arquan vestits i fan veure com si no fessés res mentre Salvador Doi ja està muntant dona tot, tot aquest seu eh xou habitual i el fotògraf Pòstius que era en aquell moment un dels fotògrafs més coneguts de Barcelona que treballava en diversos mitjans li anava fent fotografies que després van ser publicades a la premsa i una mica aquesta era com de, la resposta de David en aquest atac de, de la Sirícia Pellicer de dir no, escolta, no, jo no tan sols no d'això, sinó que reivindico la professió de pallasso i jo m'hi poso eh, al davant. No? I aquesta és una, una altra imatge que, que he buscat posar, que a més l'he posat com a imatge final. També és molt semblant a l'altra, aquest Dalí també vestit de pallasso. És una fotografia que és del fotògraf francès Robert de Descharnes, eh, que, que l'ha exposat, precisament ara està exposada en una exposició que s'està fent d'ell eh, a Múrcia, que ha circulat per diverses ciutats, i és feta eh, a por lligat. No sabem exactament el context, dir, no sabem, podria ser que ha vist que és disfressat realment només per fer la fotografia, perquè moltes vegades eh, eh, això ho feia, és a dir, sabia doncs, que, que havien d'anar-hi a la televisió, que havien d'anar a càmeres i ell doncs, eh, eh, es preparava. No? Eh, és això que Sabeu que, que molta gent, quan preguntes eh, a vegades quin record tenen de, de Salvador Dalí i un comentari molt, molt habitual sempre és dir no, era una persona normal excepte quan veia una càmera, excepte quan veia un fotògraf. No? I llavors, però és que Dalí dia no es preparava, per això dic que les imatges de Dalí mai són innocents. No? I aquesta, m'ha que una imatge molt maca, no? perquè es davant d'aquesta nena i una nina no? que l'estan aquí observant, aquesta nena, segons en comentaven, és una, noia de, bueno, és una senyora de, de Cadaqués, l'Anna Escofet, filla de, del que va ser el cau de, de, de Cadaqués que, que, que treballava i ajudava en el jardí treballant en el jardí de, cas, de casa del Dalí, aquell dia ons havia estat allà i Dalí doncs, li fa veure aquí com si estigués tocant o, o violí i, d'alguna manera,s doncs, fa ell mateix fa de, de pallasso per aquesta nena. Perquè deia jo una mica que havia volgut acabar una mica tot aquest repàs, eh, tot ràpid per, per aquesta relació de David al circ amb aquest, amb aquest eh, repàs d'aquest Dalí disfressat? Perquè crec que d'aquí, i a ja dir que inicialment podem pensar que aquestes disfresses venen d'aquest entorn familiar, però és evident que a després li agrada. El fet de disfressar-se amb en Dalí, com també de vegades de posar-se una màscara, d'adoptar un paper com si fos una, un actor, no és una cosa, no és una cosa nova. No? Jo crec que en Dalí li agradava fer el pallasso i per això no s'ho mai com un insult quan li deien, precisament per això, no només perquè em mirava el món del circ, perquè em mirava el món del teatre, perquè em mirava el món de l'espectacle, sinó per mi, per una cosa més important, que és que era una manera de dissimular la seva timidesa. Dalí sempre va ser un nen tímid, era un nen, alguns fins i tot, a partir d'aquí, han explicat tota una teoria freudiana de com això va influir després de la, seva, la dificultat de, de, de relacionar-se i fins i tot la, la, la dificultat d'alguns doncs, de dels seus problemes sexuals. No ho sé, en tot cas sí que sabem que David era un nen tímid. I per aquest nen tímid, la màscara, la disfressa, aquest paper d'actor, era, era una manera de sentir-se més còmode. I per això jo crec que el fascinava aquest món del circ, i per això ell també l'adoptava a la seva manera i ell d'alguna manera es posava i jugava dintre d'aquest seu teatre. Era, jo diria, la seva manera de provocar d'una manera fàcil, no? I provocar volia dir provocar en el món de, de, del seu pare, aquest notari reconegut. Era una manera de provocar a la seva ciutat, una manera de provocar quan anava a Barcelona a, a l'Ateneu, quan, quan anava a l'Acadèmia de Belles Arts de Madrid, quan es presentava a París davant els dels, dels periodistes, quan anava a, a, a Nova York... Aquest delí provocador tenia aquesta doble màscara, no? que aquesta màscara, aquesta disfressa que li servia de bandera. Ell mateix ho havia dit i amb això acabo quan declarava. Diu, el pallasso no sóc jo, sinó aquesta societat monstruosament cínica, ignorant i infantil, que juga el joc de la serietat per amagar sobretíciament la seva bogeria, ja que jo, i no em canso de repetir-ho, jo no estic boig. I la manera no està boig, segurament t'hauria d'amagar-se aquesta màscara, fer una mica el pallasso i admirar aquest món del circ. Moltes gràcies. No sé si alguna pregunta o una altra vegada... Hem fet, si hi viu alguna qüestió... No? Doncs, escolteu, moltes, moltes gràcies. Que sigui un èxit el festival de, de circ i com hauria dit també Solvenda Dalí, Visco circ, visca Figueres i visca I Gràcies.